tahaks jagada veidi Kristuse iseloomust või olemuses. Kui me täna õhtul alustame, siis ma tahaks jagada teiega ühte lugu Asbury ärkamisest jälle, kui ma võiks seda jagada. Üks vend siin ütles, et räägi rohkem sellest ärkamisest, nii et ma teen seda. Ma jagan rohkem umme isegi. Asbury ärkamine... Toimus aasta tagasi veebruaris, ilmise aasta veebruaris ja ma jagan ühe lühikesse loo, aga sellel esimesel päeval, kui see algas, ma olin hoopis ühes teises linnas ja erinevatel koosolekudel, ja ma isegi ei teadnud sel hetkel, mis toimus, kui see algas, aga jõudes tagasi linna. Tavaliselt õhtuti ma läksin seminaari, kus ma olin lõpetamas oma doktoritööd ja siis mul oli seal oma väike kontor, kus ma tööd tegin ja kirjutasin. Ja mu tütar oli lõpetamas oma nagu õpinguid, nii et ma viisin raamatukokku. Ja ma sain mitmeid sõnumeid küsides, kuule, mis toimub. Ma kuulen, et midagi on Asturis toimumas seal auditooriumis. Ma võisin oma tütre ära ja siis ma liikusin edasi oma kontorisse, et teha seal oma lõppu Ma mõtsin, no, ma lähen vaata, mis seal toimub seal auditooriumis. Ja ma läksin ja näes seal inimesi saalimas sisse välja õhtul pool kuus, mis oli ebatavaline. sest Näha seal inimest selle liikumas. Ma läksin sisse, et seal oli võibolla kuskil 100-150 inimest. Ja seal oli laulu, ülistust ja väga tugev Jumala ligiolu, pühavaimu ligiolu. Ma läksin, see auditorium mahutabki seda 50 inimest. Ma läksin, istusin maha ja lihtsalt ülistasin ja nautisin Jumala ligiolu. Ja kuna erinead inimesed tulid, et ma palvetaks nende eest, erinevate asjade pärast. Ja seal olles kuskil 10-15 minutit hiljem, ma saadsin... Tütrele sõnumi, et kuule, ma tulin siia auditooriumisse ja see mahutab 150 ja raamatu mis on kohe kõrvalruumis ruumis. ütles, okei, okay, ma tulen ka sinna. Ta tuli, päistus mu kõrvale seal auditooriumis. Pani hea oma õlale ja mõne hetke pärast ta vaatas mulle otsa ja ütles, isa, mul on nii hea meel, et sa mulle sõnumi saadsid Ma kogen, kuidas püha pühavain lihtsalt lainetena käib üle. Ma isegi tegelikult kogesin seda seal raamatukogus, kui ma olin. Ja see, mida Jumala ligiolu teeb, kui me kogeme Jumala ligiolu, kui me kogeme, et Jumal on kohal, siis me tunneme Tema ligiolu, me kogeme seda, me tunneme seda. Ja see ligiolu on toob endaga kaasa rahu, kaastunnet, õrnust. See on see, mida Jumala ligiolu endas kujutab. See võtab ära kõik pinged ja stressi, ärevuse, meie meeleheite. Jumal täidab meid. Püha vaim täidab meid viisidel, kuidas maailm ei saa seda kunagi teha. Ja ma tahan täna õhtul rääkida veidi. Sellest Kristuse vaimus, Kristuse vaimus ja kuidas Kristuse vaim võib täita meid viisidel, mida me kuidagi ei saa kogeda kuskil mujal. Ja sageli me mõtleme, me mõtleme Jumala väele, paljud, et no, me vajame rohkem väge. Aga Kristus oli tegelikult peagu, et täiesti väe vastand ja tal oli väge, aga tal oli väge alandlikuses, ta oli väga väekas kaastundes, tema vägi kunagi ei nagu sõitnud kelleski üle, ei lükkanud ega tõuganud, ei ärritanud ega solvanud, tema vägi oli urn ja tasane, tema vägi oli lahke, tema vägi oli kaastundlik. See on miski, mida maailm ei näe või ei koge. Ja see tõttu, kui me kasutame, kui me näeme Kristuse kaastunnet, siis ühte liidetuna temaga, vaimu väega, me näeme kasju sündimas, nõnda nagu Jumal tahab, et need sünniks. Kui Kristus tuli siia maa peale, Ta ei olnud see Kristus, keda juudi tootasid. Nemad ootasid kuningat. Nemad ootasid kedagi, kes kukutab Rooma võimu. Ja nüüd oli selline õrn ja viisakas ja kena Jeesus, kaastundlik Jeesus, kes veeti sääga kõige madalama klassiga üldse ja ei otsinud kunagi võimalusi ise ennast ülendada. Ja ma tahan sellest veidi rääkida täna. Sest Kristus, kelle järel me igatsime oma südameis, on kaastundlik Kristus. Kaastunne ütleb järgmist. Kaastunne ütleb, et Kristus tahab kohtuda meiega tema sügavama olemuse põhjalt. Ta näeb ja kuuleb meid ja ta täidab kogu meie olemise oma sügava olemisega. Ma loen siit mõned salmid Matteuse 9. peatükist. Sest ma usun, et täna õhtul siin on inimesi, kes vajavad kohtuda Kristuse ja tema kaastundega ja õrnuse ja headusega. Et ma loen Matteuse 9. Ja salmid 35-38, Mateus 9, 35-38. Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi, uningriigist ja parandades kõik haigused ja nõtrused. Aga rahvaulka nähes hakkas seal neist hale, sest nad olid väsit, väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellele ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Valuge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Jällegi. Me sageli kuuleme seda osa, et saada välja töötajaid tööpõllule, aga enne seda Kristus vaatas rahva hulki. Ja tal ta oli täis kaastunnet, tal oli neist hale. Olles täidetud kaastundega, see tähendab, et Kristus vaatas inimeste peale nende kõige halvimas seisus, kus nad olid, ja tundis nende valu. Kaastunne ei ole, ei mõista teisi ukka, kaastunne ei häbista. Ei mõista hukka. tunne ütleb, ma tunnen su valu, ma kogen su valu. Ja see on, mida Kristus tegi. Ta vaatas nende peale ja koges kaastunnet endas. Me näeme Piibis erinevaid kohti, kus räägitakse kaastundes. Näiteks Matteuse 14, 14. Jälle kui Kristus nägi suuri rahva ulki seal järve ääres, nad olid kogunenud tema ümber ja nad olid näljased. Ta vaatas neid ja tal oli jälle neist nagu hale. Luuka 7 oli üks lesknaine, kes tuli oma ainsa pojaga, kes oli surnud. Jeesus vaatas teda ja tundis kaastunnet. Kaks kõige tuntumad lugu piibist, mida me teame, Hea Samarlase lugu, luuka 10, seal on öeldud, et Hea Samarlane, ta läks sealt sellest pekstud meest mööde, koges kaastunnet ja aitas et luuka 15 lugu, kadunud pojas, Seal on öeldud, et isa nägi oma poega tulemast kaugel ja oli liigutatud kaastundest. Kaas tunne teeb midagi. See teeb midagi meie heaks ja midagi meie sees. Kaastunne paneb meid tegutsema ja Kristuse kaastunne liigub ka meie suunas. Kristuse kaastunne on suunatud ka meie vastu. Ta on täis kaastunne ja ta süda hoiab meie poole, meie valu, meie probleemide, meie kannatuste poole. Ja meile on see ühte aegu putse, Tulle ja kohtuda temaga ja ka väljakutse. Sest minnes tagasi Matus 9. peadukki juurde. Seal on öeldud, et Jeesus tundis kaastunnet. Ja koheselt peale seda, ta pöörab ümpär ja ta ük, läkides välja oma 12 sünngrit, et tervendada haigeid, ajada välja teemuneid, kuulutada evangeeliumi. Kõik need asjad, Tema kaastunne on kutse liituda temaga, Tema teinimistöös, kaastunne tervendada meid, kaastunne tervendada läbi meie ja see tervenemine on puudutab nii meie ehu hinge kui vaime. Ja tervende meid igal moel, ta tahab kohtuda meiega just seal, kus me kogeme kannatust ja valu. Ja kui me kogeme tema kaastunnet, siis see kaastunne foolab ka läbi meie ja puudutab teisi. See selline on meie ja Kristus, see, kellega me tahame kohtuda. See on, mida me igatseme. See on see, mille järgi me igatseme. Me oleme kuulnud piisalt palju hukka mõistu, korrektuure ja nüüd... Me vajame kaastunde. Maailm igasseb kaastunde äärele kogudus igasseb kaastunde äärele. Me oleme nii väsinud pidevast piitsutamisest, kus kõik kogu aeg keegi korrigeerib meid või häbistab meid või mõistab meid hukka. Aga ühes koos selle Kristuse kaastundega me näeme ka, ka Mateuse 11. peatükis, Matteuse 11, and is a verse for us see on ka väga tuntud salm. Matteuse 11, 28-30. Tulge minu juurde kõik, kes sellete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja teie leiate hingamise maingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Kuulake neid sõnu, kuidas ta kirjeldab ise ennast. Ma olen tasane ja südamelt alandlik. Lugedes kõik evankeeliumeid, see on ainuke koht, kus Kristus kirjeldab ise ennast. Sellene, kes ta on oma loomusel, Tasane ja südamelt talandlik. Ja ta ütleb, ma olen teie tõde ja elu. See on väga selge. Aga need ei kirjeldas seda, milline ta oma loomuselt on. Aga ta ütleb, ma olen tasane ja südamelt alandlik või ka lahke. Ja Kristuse tasadus ja lahkus, see on mida me igatseme. See on mille järgi me igatseme. Vaatame Matteuse 19, or, sorry, Matthew 20, vabandust, Matteuse 21, kui Kristus sõidab Eesti seljas uh, Jerusalemma ja seal nad üüevad, seal tuleb alandlik kuningas ja kasutavad siin sama keelt. Kristus kasutab sama keelt Matteuse 11 ja uh, 21. See räägib tasaduses, profetik keel on see Sakaaria 9. peatükist. Ja ta ütleb, kui me mõtleme ärkamise peale ja kui me mõtleme ärk no, ärkamisele ja pühavaimu välja valamisele, siis see tuleb tasaselt, õrnalt, lahkelt ja kaastundega, kus Kristus õhutab meid kus Kristus nagu kutsub meid ja maailma, ta tahab, et me tuleks, aga ta tahab tulla meie ligi tasase tervendaja ja kuningana. See on see, ta, mille kaudu ta meid tõmbab või meelitab. Kas tunne ütleb, et Kristus on täielikult inimene, täielikult inimene, et ta näeks ja kogeks ja tunneks. Ja kõige sügavustes, kes ta on, ta kogeb meie üljatust, meie füüsilist valu, me, äh, sugulaste poolt äh, tõrjutust, oma pere poolt tõrjutust ja kõiki need asja, mida Kristus isega ka kogesse kannatas, olles täiesti inimene. Kristus ajal oli, oli küsimus, kas Kristus oli inimene ja nad kuulsid, nägid ja puudutasid teda. Küsimus pigem oli, kas ta on ka tõesti Jumal. A meie jaoks pigem on see, et me vaatame mööda Kristuse inimlikkuses ja unustame ära, et tema oli ka õhtuti väsinud. Ta oli mees, kes tundis nälga keegi, kes koges ülgamist. Kegi, kes kannatas, kõik, kes seda, mida meiegi kannatame, teda mõisteti vääriti, ta tundis end üksindasene, ta sai reedetud oma kõige lähedastemate poolt. Kõik sellised sügavad inimlikud asjad, inimlik valu, mida meie võime kogeda. Ja üks põhjusi, üks põhjusi, miks ta suri ristil, oli see, et see oli kõige alandavam surn üldse, mida kannatada tolla ajal. It See, kes suurim alandus üldse. That is väga sügavalt seotud inimkonnaga ja inimkonna kannatustega. Ma tahan täna õhtul soovitada meil. Osad meist vajavad väga kogeda Kristust ja Tema kaastunnet. Kohtuda Tema tasaduse ja headusega. Ja me peame saama öelda, selline on minu Jumal. Et Ta näeb mind, ta kuuleb mind. Ja ta tahab tunda mind. Ta võtab mind sellisena, nagu ma olen. Ta võtab mind sellisena, nagu ma olen. Um, God, God wants to us Jumal tahab kutsuda meid õhtul. Ta tahab hingata värske tingust meie elu, tuua uutsus ja headust ja tasadust lahkus. Osade meilus on üksed nagu teravad nurgad, mis vajavad maha lihvimist ja pehendamist. Jumal tahab tuua meid ühte uude aega, kus olla viljakad Tema riigi töös. Jumal tahab, et me oleks inimesed, kes vaataad ette poole. Sageli me jääme kinni asjadesse, mis on minevikus, aga Jumal ei taha meid viia minevikuda, Ta taha viia meid edasi uutesse kohtadesse. Kõik see, mis on minevikus, toimunud. See võib olla pigem nagu mudel, mida kasutada või juhtnöör, aga me ei pea nagu kopeerima minevikku, et juhtida meid tulevikku. Ja vahel, tegelikult igakord, me peame kohtume Jumalaga Tema tasaduses, Kristusega Tema tasaduses ja kaastundes ja headuses, et astuda uude hooaega. Osad meist mõistavad ja mu elus on nüüd ka üsna vaikne aeg. Ja seal on olnud ka raskusi ja hukkamõistu, samas kui ma oleks kogeda headust ja lahkust. Ja ma usun, et täna õhtul on aeg, kus me tahame palvetada nende aegade pärast, et jumal tooks ühte värskust meie ellu. Ja juhiks meid uude etappiga meie teenistöös. Ja ma tahan kutsuda meid üles. Lihtsalt võtma aega palveks ja üksteise teenimiseks ja ülistuseks. Taavet, ma vaatan praegu su poole, sest sina oled kogu selle asja haldur. Ma tahan kutsuda meid kõiki paluda me tõuseks just seal, kus me oleme. Ja seistes, ma tahan lihtsalt öelda, Me elus peab jõudma kätte hetk, vahet pole kui vanad, me oleme või võimis eluetappis, aga me peame jõudma hetke, kus me mõistame, et mis iganes ka toimub meil Me seis on see meeleheitlik igatsus. Ma tahan rohkem Kristust oma ellu, rohkem pühavaimu oma ellu. Ja see vaikem, meeleheitlik hüüe jõuab Jumala ette ja täitub tema tingimustel. Me ei ütle, et Jumal, ma tahan, et see sünniks minu tingimustel, aga ma alistun täielikult sulle. isem ma olen täielikult sinu. Kui see on midagi, kus on radikaalselt teine, mida ma pole ette kujutan, Või mis iganes. Võib-olla ma vajan ühte vaikusse aega. Aega, kus ma istu vaikselt lihtsalt kõrval ja lasen Jumal toimetada. Kas ma olen rahul sellega? Kas ma tõesti igatsen Jumala järgi nii tugevalt, et ma olen valmis, et ta paneb ka kõrvale kui tarvis? See on küsimus. Ja see on miski, mis juhtus Asbury's. Inimesed ütlesid ikka ja jälle, mida iganes ma olen teinud või kogenud, mida iganes ma olen näinud, see ei ole viinud mind sinna, kus ma tahaks olla. Ma tahan enamad. Ja kui mul on Jeesus, siis ma olen rahul. Ma olen rahul. Ja ma tahan paluda ühe ühise palve. Ja te võite tõsta oma käed või mida iganes te tahate teha või pissata käed, tõsta käed, panna silmad kinni. Aga istan Jeesus. Ja tuleme soete just praegu ja kutsume siin siia hetke. Sa oled püha Jumal, sa oled võrratu Jumal ja sul on plaanid ja nägemused ja unistused, mida meie veel ei ole eales näinud või kuulnud või kogenud. Suuremad asjad ja võimsemad asjad, aga seda sinu viisi, see ei ole vaid oluline mida meie teeme, aga oluline on see, kuidas me see saab tehtud. Me tahame teha seda sinu headuses ja kaastundes ja tasaduses. Me tahame kogeda seda nii oma elus ja me tahame, et see voolaks nii meis kui meie läbi, et puudutada ka teisi. Tuleb üha vaim. Tuleb üha vaim. Tee oma tööd meie sees. Tuleb üha vaim. Ma lihtsalt palun et su vaim tuleks ja teiks oma tööd ühel sügaval moel.